Соня, здається, розуміє мене, бо насмішкувато усміхається і підходить до нас. Ти повинен бути вже в ліжку о 9 годині. Поки вмиєшся, роздягнешся. Іди скажи Фені, хай допоможе тобі. Прощайся з Яковом Васильовичем та йди. Андрійко помало злазить з моїх колін і коли вже стоїть долі, простягає мені руку. Я усміхаюсь, потискую її. І випускаю. Андрійко цілує матір і виходить. Соня сідає проти мене, становить лікті на стіл і, з'єднавши кінці пальців, говорить «Мені, Якове, треба побалакати з тобою». Коли за дверима їдальні зникає маленька постать, я стаю самим собою. Присуваю попільничку, закладаю ногу на ногу і откидаюсь на спинку стільця. Слухаю з охотою. Я прохала б серйозніше вислухати. Серйозніше від мене може бути хіба тільки ідейний вегетаріанець. Соня деякий час мовчить, немов би зайнята своїми пальцями. Ні сунеї, не Андрійків. Правильний, сухуватий, з рожевими рухливими ніздрями. У сосницького теж не Андрійків, м'ясистий, важкий, ніздрі не наче цвяшком проткнуті. Мені здається, найвірніше дзеркало душі людини не очі, як гадають, а ніс. Бувають носи добрі, злі, м'які, тверді, важкі, легковажні, хитрі, простодушні. Соня зводить на мене Андрійкові, голубовато-сірі очі й тихо говорить. «Не ходи до нас!» Усередині штовхає мені щось боляче». Але я, не перестаючи всміхатись, злегка дивуюсь і кажу. Досить несподівана гречність. Чому ж то так? Гречності покиньмо. Тому що твоє. Тому що ти погано впливаєш на нас всіх. Дмитро при тобі розпускається, нервується. Андрійко стає неслухняним, вередливим. Я також нелегко почуваю себе з тобою краще нам не бачитись я мовчую й сміхаюсь ніс у соні від хвилювання блідне і губи стають ще тоншими лице робиться сухим колючим тепер видко що їй 29 років а то й більше мені власне треба б устати й піти». «Чудно!» – кажу я, струсюючи попіл з цигарки і роздрібнюючи кінцем цигарки сіреньку грудочку. «Чудно! А я гадав собі, що впливаю на вас як найблаготворніше. Друг дому? В справжньому змислі цього слова без лапок. Ти, мабуть, не від того, щоб і в лапках бути другом. Злість її не зовсім зрозуміла». Соня поривчасто змахує руки зі столу і нервово чепурить волосся. На мене не дивиться, але я почуваю, що вона чекає відповіді на ці слова. Якось особливо чекає. Через що ж раптом така постанова? Цілий рік буваю й нічого. Так несподівано. Строго похмурює свої милі широкі брови і, дивлячись у бік майже спокійним, Звичайним сухим тоном каже, бо ця постанова давно вже назріла. Я хочу сказати тобі одверто. Ти людина глибоко ненормальна, негарна і жорстока. Ти хитрий і вмієш ховати себе, але тебе все ж таки видно. У тебе нема нічого не те, що святого, а навіть, а навіть дорогого, цінного в житті. Я не знаю, навіщо ти живеш? Побувши з тобою, почуваєш себе порожнім і зайвим. Стає нудно жити. Немов із книжки вичитує. Видно, давно наготовила ці фрази. І не раз повторювала їх про себе. Я уважно слухаю. Ти з усього смієшся і удаєш себе розчарованого. Але робиш це для того, щоби замазати свою бездушність і моральну порожність. І через це ти і жорстокий і багато іншого, ще гіршого. Я не можу торкатись твого особистого життя. Це твоє діло, живи як хочеш. Але коли ти своєю особою входиш у наше життя, я маю право охоронити себе. До твоєї появи серед нас Дмитро був порядною людиною. Він не був тим, що вісім-дев'ять літ тому, але не був і тим, чим він є тепер. Це ти навчив його сміятись того, чому він раніше поклонявся. Ти розпустив його. Так-так, ти. Це я раз у раз повторятиму. Ти навчив його грати у карти, писати брехливі статті, любити гроші, пити і, мабуть, зраджувати мене. Я певна, що ти не раз тягав його з собою до продажних жінок». І спеціально для того, щоб торжествувати, щоб тішитись і сміятися з нас, з нашого сімейного очага. Мене, властиво, не дуже дивує цей потік обвинувачень і лайки. Він повинен був, зрештою, колись прорватися. Дивно тільки, що це, здавалося, це без помітної причини сталося. Прости, сонячко, що переб'ю. «Бачиш, слухаючи тебе, можна подумати, що Дмитро якийсь хлопчик або людина без волі. Це раз. Друге, що він ніби справді так змінився. А третє, що я надзвичайно сильна натура. Нічого цього серце не має. Він не хлопчик. Силу волі має таку, що, дай Боже, всякому. А я ніякого впливу не маю на нього. Ти все це дозволь мені скінчити». Ти все це знаєш так само добре, як і я. Але тобі треба до чогось причепитись, щоб вигнати мене. А втім, вибач. Хіба не все одно, яким способом ти це зробиш? Ти хочеш ще щось мені сказати, чи мені вже треба йти? Соня пильно дивиться мені в лице, немов би бажаючи примусити мене знеяковити. Біля її очей виступила фарба, і здається, що очі горять. «Для чого ти втисся до нас?» – голос погрозливий, тихий. «Я не втискувався, Соню. Пам'ятаєш, ми зустрілись випадково, і ти сама запрохала мене заходити?» «Ні, втисся. Ти напрохався. Ти знав, що я повинна була ненавидіти тебе всі ці вісім літ. І все ж таки ти з твоєю звичайною нахабністю і безцеремонністю входиш у нашу родину і...» Руйнуєш її. За бобони, Соню. Сім'ю не можна зруйнувати збоку. Вона звідсвідки розпадається зсередини. Ну, це твоя теорія. А я кажу те, що бачила на власні очі. Я позіхаю і підводжусь. Так. Вибач, ти в згоді з Дмитром усе це кажеш мені? Так у згоді, в цілковитій згоді. Вона каже ці слова обдумано, я це чудесно розумію. Але злегка вклоняюсь їй і кажу. Досить дотепно ви згодились. Він мені винен дев'ятсот карбованців. Соня помалу встає, фепростоє свою невелику, трохи плескувату постать і мовчки простягає до дверей руку. «Ідіть звідси, зараз же!» Я деяку хвилинку стою і з усмішкою дивлюсь на неї. Мені треба багато зусиль, щоби вдержати себе від найпевнішого виявлення дійсної правди, підійти, обняти і почати цілувати. Тоді виявилась би істина. Я повертаюсь і йду, не сказавши більше ні слова».